Temos tamén que comentaros que o Se Sobes eh, está a sair ou xa da Avenida de Esteiro do, unha manifestación convocada pola central intersindical galega a CIGA en defensa dos intereses da clase traballadora galega eh, vai solema tamén de que a crise apague o capital e vamos ter unha conexión dentro de un segundos cun dos nosos compañeiros desplazado ali na manifestación para que nos conte o que está a pasar e logo tamén ao final do programa pois pues, tenemos unha nova conexión para que nos avalíen así un pouco o que te acontecido nesa manifestación da que pensamos que é bastante concurrida xa que acabamos de pasar por algo e había pues bastante xente Palabamos antes de que estábamos pendentes desa de conexión con o noso compañero Bruno hola, que tal? Hola, sí, hola compañero hola, Andrés, Sí, ¿quién eres? Eh, mira, soy Lupe eh, Quería llamar ahí a radio sí. Para, bueno, para informarvos Que ahora mismo por las Rúas de Ferrol Está discurrindo una manifestación Que convocada por la, por la Central Intersindical Galega Por la Confederación sindical Galega O Sindicato SIGA sí. Pues se... Eh, Un de protesta ante bueno este este capitalismo salvaje que, que está detrás de la crisis financi económica que estamos viviendo en estos momentos bueno esa manifestación Entonces... que convoca figa está simultáneamente sucedendo en otros sí dime dime figa. Entende, Andrés, é que teñe un problema, e é que cando me achego moita xente que vai na manifa, sí. porque van garrando consignas, sí. non te, te escoitas no moita, se bueno. te me vou separar un poquinho, me vou separar un poquinho para poder escoitar, se si queres máis información, Perfecto. dime. Si, sí, bueno, te comentaba, e comentaba todos os ouvintes, que esta manifestación simultáneamente está tendo lugar en outros lugares da Galiza, non? Sí, está convocada nas principais vilas e eh, cidades de Galiza. É eh, bueno, unha manifestación. Eu eh, destacaría que entre as reivindicacións que se queren apoiar nesta manifestación hai unha medida que a nacionalización de toda a banca eu penso que é sin hablar directamente quenes son os culpables, os que se estiveron beneficiando até agora do noso traballo, da, da riqueza, do planeta, e quen, eh, pois, sin ningún tipo de escrúpulo, se beneficiou disto, sacou o maior lucro, e agora o que queren o que queren é eh, pois, privatizar, por un lado, os beneficios, pero, en cambio, que entre todos e todas paguemos... O as perdas, non? socializar as perdas cando, mentras que estiveron embolsándose miles de millóns de euros con as súas accións con as súas, con as súas investimentos con as súas especulacións non había, non veíamos ninguén un chico dices beneficios non? entón, mesmo, bueno, pues eso pues, eh, escapando de pagar impostos índose aos paraísos fiscais para evadir carquera tipo de responsabilidades, entonces. Pois al xente agora mismo, pois penso que está, que as cousas, empeza a ser as cousas mínimamente claras a ver quen realmente é responsable de todo isto, sin a os grandes poderes financieros, os bancos como os principais culpáveis desta situación. E polo tanto... Una crítica a todas esas axudas que por parte dos estados a nivel mundial se están facendo para salvar as súas finanzas e para salvar, en certa medida, un modelo financiero non? Eh, cando que se está pedindo desde os movimentos sociais e tamén, oxe, pola rúa, desde o movimento sindical inda que xoxe xa, en este caso, un sindicato convoca esta manifestación Pues tamén se está pedindo esa reformulación do sistema capitalista de que non podemos continuar con este sistema que é único que, que busca e beneficia a toda costa e temos que volver a enfocar a economía desde o punto de vista das necesidades das persoas. Na medida en que señamos capaces de, de poñer a economía ao servicio das persoas pues poderemos falar de un cambio que a dar frutos e que millora a calidad de vida da ciente en todo o planeta. Moi ben, compañeira, En eh, esos momentos a manifestación está transcurrindo polas ruas de ferrol, non, logo? Pois sí, agora mesmo está chegando xa ao cantón, eh, onde se supón eh, pois terán unhas intervencións, xente eh, da dos sindicatos SIGA, e, bueno, a, a verdade é que hai bastante xente, Unha que podería haber máis, pero bueno, penso que, que con un primeiro pasiño creo que non vai ser a única movilización. Creo que a partir de agora vai, se van a convocar bastantes movilizacións. Sobre todo, hai convocadas tamén movilizacións para cando se xunte o en Estados Unidos, pois o o G8 y y a verdade que pensamos que, que sí, que está esto está empezando a que a gente está empezando a ver que que hay que cambiar esto, que hay que cambiar que no no podemos seguir así pensando que puede haber gente si que siga acumulando riqueza y que haya una inmensa mayoría de planeta que siga viviendo na, na pobreza y que además que esa acumulación de riqueza se haga como no caso concreto de Europa a costa de Aumentar as horas de traballo, disminuir e conxilar os salarios, eh, recortar as pensións e as prestas idios sociais, esquecerse do que é xa un seguro de desemprego, esquecerse de poder xubilarse con unha pensión digna a partir de dos 60 anos, todas esas conquistas que foron pouco a pouco consolidando pues, unha sociedade con unhos mínimos dereitos e que agora mesmo vemos como se empeza a tambalear, non? Así é, e todas estas movilizazóns que están tendo lugar agora mesmo no país galego e que preceden a esa cumbre do, g, do G20 do g que vai ter lugar en Washington esta fin de semana, como ti sabes e que está, ademais, mobilización non solamente aquí no país galego sino en outros puntos de, de todo o mundo, verdad? Si, sí, efectivamente Muy eh... ben, compañera, moitas gracias Ajá. pola tua, pola túa colexión Neste directo de hoxe xoves, día 13 de novembro do ano 2008 No que a nosa compañera Lupe pois pues, nos contou Que está a pasar agora mesmo nas ruas de, de Ferrol Alguna cosa máis, compañera? Bueno, nada máis, xa está falando agora o secretario general da FI está lendo o seu discurso, así que, bueno... Mmm... Si me, si me permites, pois pues vou escutado para ver que, a ver que comenta, vale? Pois pues moitas gracias e até a próxima. A vale, chao, xa lo Tivemos unha conexión con a manifestación que saiu cara a sete media o día 13 de novembro do ano 2008 de eh, Avenida de Esteiro das inmediacións do localista central intersindical galega, da CIGA Unha manifestación para poder de manifesto uh, ese, esa crise provocada pois pues, pola especulazón no? do, do grande capital e como pues, eses, esas perdas as teñen que pagar pues, os traballadores e traballadoras de todo o mundo. E para poder de manifesto a disconformidade canto a pues, esa insección de cartos a todos esses poderosos por parte dos estados do mundo que cando teñen beneficios non comparten pero cando hai perdas as deixan aí preseren repartidas entre todas e todos nós claro